أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله, وآله وسلم وشر الأمور مهتتاتها فإن كل مهتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم السلم الله أنبذن تقبأ ومعذر صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بزا أمر لك فيغمبر الله يولا من جديد وأساسا بزم Və bildirib ki, ancaq onun yoluna bizdən qəbul edir. Və həmçinin müminlərin də yolunu qeydiliyib. Allah Subhanısa Hala bildirir ki, həmçinin yolu da var müminlərin. Lakin o yol, Peyğəmbərin yolunu müxalif deyir, əksinə. Peyğəmbərin sallallahu aleyhə səlləmin yolunu daha da anlayınlaşdırır. Onlar da ən birinci sahabələrdir. Ona görə əhl-i sünəmə cəman sevir, hamısın. Onlardan razıdır, çünki Allah onlardan razı onu görər. Onlar da Allahdan. Həmçin, o içində əhl var. Allah subhanətlələ onlardan da razıdır, onları da istəyir. Və Peyğəmbər salı sevir onları və əmirlik onları sevməyə. Sadəcə əhl-i fərqi budur ki, Məsələn, fərqləndən biri ki, odur ki, əhl-i beyt davam edir. Ancaq sahabələr yox. Yəni, sahabə odur ki, kim peyam varsa görüb, iman gətirib və ölüb odur. O imanla. O sahabidir. Amma əhl-i beyt odur ki, kim peyam varsa olsam, yəni əhl-i beytidir, yaxınıdır. Zövcəsi, zövcələri, əlinin aləsi, Əqilin, Cəhsərin, Abbasın və onların nəhzində əhl-i beyt sayılır. Və əmir oğlunu bizə onları da sevməyin. Və, sevməyi. və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, onları sevmək imandandır. Olaraq qəbul etmək isə ifaqdan, hınçlıqdan. Deməli əhl-i əhl-i sünnə və zaman əqidəsinə Allah ki, bu gün birinə toxunmaz biri onların. O da əhl-i sünnə böyük alimlərindən biri Cəfər Sadiq'dir. Ve Cəhfir-i Sadıq imam idi, böyük hədəşçi, böyük təqva və Bəni Haşim nəsində şeyhlərdən biriydi, Ali bin Əbi Səlibdən sonra. Ve Ebu Abdullah kimi tanınır Cəhfir-i Sadıq ibn-i Muhammed, El-Baqir, İbn-i Ali Zeyn-i Abidin, İbn-i ibn-i Ali anh. Və atı tərəfdən babası Ali idi, ulu babası Cağfir-i Sadiqin. Amma an ana tərəfdən isə Əbubakır, çünki anasının adı Ümmü Farrah idi, bint-il Qasim ibn Muhammed, ibn Əbi-i Vəqr idi. Və Cağfir rədiyyəllərinə gəhimohullah, Mədənədə doğulu hizirətin 80-dində və aydın da hansı evdə artıq tərbiyə alır əhl evində. Vaqir Radiyallahu Anh onun Vaqir qarda məşhurdur. Əhləbeytin içində, Əhlüsünnədə və atası eləm kifayət edə elmində və ona görə ki, Xəfri İsadığı Radiyallahu Rəhimehullah ancaq ilm atasından alır. Lakin onunla kifayətlənmir. Həmçinin müəllimlərindən Muhammad ibn Munqadib, həmçinin Nafi, həmçinin Zuhri, Vaqqa və xeyrli alimləri olub və həmçinin ondan da böyük alimlər ilim alıblar olardan da İbn-i Cüreyc, Yahya ibn Said el-Ensari ve Eyyub-i Sextiyani ve İmam Malik ve İmam Eb-i Hanife ve qeyirləri. Və çoxlu onun rübəyitləri var Ehli-i Sünnədə. Və məsələn, Bukhari də üməniyyətlə və Cəmaq Ehli-i Behtənd çox ıspadılıyım. Adalə ibn-i Talibin rivayətlərin fikr etsə Buxarida 98 dənə gəlib rivayət ondan. Buxarida, Muslihdə də 38 dəfə. Amma müqəsilən də Əbu ki, Əbu Bakr hələ o qədər deyil. Laqın budur Buxarə Əbu Bakr istəmirdi. Sadəcə rivayətçə va keçədir. Yəni Əli Əli daha da çoxdur rivayət Əbu Bakr onlardan. Buxarının üstündə. Bən fənan başqalandı qardaşlar. Əgər 9 kitaba baxsa, həd-i kitablarına əhlüsünü də 143 dənə rivayə etən Bir dənə Bukhari çıxartmıyub ondan səhiyyində, ləşə qeydlərə çıxardıblar, ləşə Bukhari başlı kitablarında onunla rivayət getirib. Və ləşə ki, o əgər Bukhari ondan çıxartmıyorsa, Bukhari onu istemir. Heç Bukhari yox, o 9 kitabçı yoxdur, heç Ebu Hanifədən getirməyib, heç İmam Malikdən getirməyib Şafiədən. Qodmədə onlar onu istəməyir, lə onu görə onları. Ona görə əhlü sünnələcəma sevir əhlü beyti və onlar kimi sevən yoxdur. Çünki onlar şəriyyət necə deyib, o cür sevirlər. Əsas odur ki, sən əməlvi şəriyyət deyən kimi eləyəsən. Əgər şəriyyət deyən kimi eləmirsən, Allah şiddətli eləsən də, Allah sevmirsən o, o əməlvi. Onu görə Allah Subhanahu tənzəni şitməyi sevmaz. Hansı bir əməl olursa olsun, həmişə münəfəqətdə də sevməyədən. Və bu ləhül sünnə zaman göstərir ki, Əhləbeyti sevir və görür alimlər İmam Cafer-i Sadiqə nə deyir? İbn Həzər deyir ki, fəqih idi, imam idi. Və həmişə Əbu Hatim-ur-Rafi idi, mötəbər adamdır. Onun barədə soruşmazlar necə o? Onun kimisi barədə soruşmazla o nə idi? Onlar rivayet götürmək onlar yoxdur, yox. Həmişə İbn deyir ki, əhl ən şərəhli adamlarından biri idi, abidlerden biri və tabəl-i əhvərdən və əhl-i alimlərindən və mədine alimlərindən biri idi. Həmçin, Şafii rəhiməllər və bini Ma'in və qeydirləri onun üçün təriflər deyiblər və İmam Cəhfer-i sadiq radiyallahu anh ən çox s-sadiq kimi ləqəbləri çox idi və ləqələbdən ən məşhuru s-sadiq. Çünki, əbubakır s- Götürmüşdü onu, çünki dalaşını oxşamışdı. Həmşə sadiq idi, yalan dağışmazdı. Ona görə sadiq, hətta min çox var, onu qeydliyəndə, Ərlis-Nomac malimləndən bu ləqəbi seçiblər. Cəhər Asfadik. Bilinir ki, söhbət kimdən gedir. Həmşənin övladları idi, Məhsələ Müsləm Allah. Övladları da, Əli bin Əbi Talibin övladlarının içində ən çox övladlı idi. Ve o vatanın adından İsmail, Musa, İshak, Muhammed, Ali, Abbas, Esma, Fatıma və geyirləri. Ve, ve bəni Teymiyyə buyurur ki, o dinin böyük imamlarından biriydi, İslam dinini. Ve zəhəb edir rəhəmələlə, imamiydi, alimiydi. Ve kim? Ebu Bakır nə Ömer'ə e karşı danışırdı, olara katıblənirdi. Hatta bir gün soruştu ki, soruşlar ondan, Ebu Bakır, Ömer barədə de ne deyirsən? O da cevabı verdi ki, Cəfər-i sədik rədiyələn Dedi, o kişilərdən sonrauşdu ki, onlar cənnətdə meyvə yeyirlər, cənnətin meyvələrindən. Olar vardı məndən soruşdu, nə deyidilər? Onlar cənnətdədirlər, meyvələr yeyirlər cənnətdə. Ləzzət Allah. Ona görə deyirdi ki, Rəhimullah, deyirdi mən o adamlardan uşağam, ollar ki, Əbu Bəkr onlardan danışırlar. Çünki o babasından danışırdılar. Ona görə evet, nə deyəsəb idi Rəhimullah çox vaxt bu söhbətlərə görə? Çünki bəzi lağəbəş məsələlərdən istifadə edir Və ümumiyyətlə, sahabələrin Əhli Beytlə baxandın münasibətləri çox gözəl idi və bir-birilən sevirdilər. Əhli Beyt sahabələri sevirdilər, sahabələr Bu da Əbubatür radiyalanhu, deyir ki, mənim Peyğəmbər qohumları mənim öz qohumlardan mənə daha sevmilidir. Və Umar, Umar ibn-i Xattab, Umar ibn Xattab həmişə bir şey olanda Əli bin Əbi Talbi çox verərdir. Deyərdilər ki, sən o sahabələrdən ne üçün seçirsiniz onu? Yetim deyir ki, onların yaxın dostumdur. Amara quttab deyirdi. Ona görə Ali ibn Əbi Talib qızınımı kursun verdim ona. Bəli, Ali ibn Əbi Talib onların xatana qanətası e, idi. Elə deyir. Həmçinin məsələn Məslimullah Həmçinin Zərafət əl-Əzə bir-birindən. Həmçinin Əbu Bekir görəndə həmişə ətən rəziyallahu Həsən rəziyəllahu hənhu Hüseyn də, layihəsən like daha çox oxşuyurdu peyğəmbər salallahu əleyhi və səlləmə. Və görəndə Əli ibn Ər-Riyandə deyirdi ki, Həsənə ey peyğəmbərə oxşuyan Əli oxşamayan. Və Əli ibn Əbi Talib qırdan vaxtı gülürdü. Və budur, və Cəfərəssadiq rəziyəllahu hənhu, rahimehullah çox təkvalı, məsuliyyətlərdən çox mütibir insan idi. Allahə itaat edənlərdən Və bunu əyim rivayət edir ki, bir Mənsur xəlifə idi, Abbas xəlifələndən biri. Deyir, bir gün Cəhfir-i Sadıq girir yanına və Mənsur da o girməmişdən qabaq, bir milçəy ilişir ona, milçəy qonur, bu vurur milçəyi. Sonra milçəy təzdən gəlir qonur, bu taşdır vurmağa, Elle onu qaldırır və s. Və. və sonra görür ki, Cəhfir-i Sadıq girib Mənsurun yanına, Mənsur deyir ki, xəlifə, Abbaslərin xəlifəsi, Deyir ki, imama ki, bəs nə üçün Allah-u Teala meçəyi yaradıb? Deyir ki, təkəbülləri təhrikətə gətirmək üçün. Cəhsəl-i salikdir. Təkəbülləri deyir, hərikətə gətirmək üçün. Ona görə Süfiyyənin deyir ki, onun tələbəsiydi, deyir ki, insan yaxşı iş quçarmaz hətta üç şey onda olmayınca. Yaxşı əməl savablı olmaz, hətta üç süsvət onda olmayınca. Ən birinci qədər tələsm İkinci balacalaşdırmasan, yəni şikmə lazımdır, ana belə şey eləmişəm. Neyin? Bəs də, mən belə, mən belə. Neyin? Hə. Yəni balacalaşdır, birinci tələslər məni tələsmirsən, ola mən axşamələ görməyə. İkinci balacalaşdırmasan, lazımdır böyütmək, mən filan kəs və ya kim olsun ol, sən kim oğlusun. Və sonra deyir ki, üçüncü də deyir, gizlətmək. Bu da bizdə məşh məşhurdur. Yəni, bir şeydən şey yazırıq hər yanda, a, mən belələdim. Cizlədmək, bu müəminin xüsusiyyətlərindəndir. Gör, imam, alim, Əl-i Sınavacım nə deyir? Yaxşı əmər, üç şeylə qəbul olur. Birinci, gerək tələsmək, ikinci, gerək cizdin olar. Üçüncüdə, ikişü müəməli. Həmişə balacı gör, həmişə özü balacı gör, əməlləri nəviz gör. Bu, sən fayda verir. Və onun görə, Qazm radiyallahu anhıya, Musay Qazm, oğlu idi Cəhfir-i Sadıqin. Ona tövsiyələ vəzi ümami vəşəyətlərin qılasıma fayda aldı. Əhl-i beytin, həmsi sahabələrin gölçünün tələbəsiydi. Baqır radiyallahu anhı və deyir ki, tövsiyələ eləyir Qazmə radiyallahu anhıya, rəhimi və deyir ki, əlində olandan həmsə razı olsun, Allah-ı Allah, Allah səhələ sənə varlı bəcəyib. Və sonra deyir ki, başqasının əlinə, əlindəkinə göz diksən, təqir öləcəksən. Və sonra deyir ki, əgər əlindəki olanla razı olmasan, Allah falan itiham iləyisən. Ki, Allah falan gök mənə af verib və s. Və əgər başqasının eyvini atsan, Allah səni eyvini vaxt içəcək. Əgər başqası üçün quyu qazansan, Allah falan səni quyu yatacaq. Bu tövsiyə imanın Yəni, oğlu Kazim, oğlu Musayi Kazim, o da əhl-i beytin şərəflərindən biriydi. Və əqidəsi sələfidir, mühtərəm müsələmələr. Sələfi, yəni, Peyğəmbər əsası sahabələyən qədəsində idi. Ona görə müməşhur idi, cadibini, dirhəm və qeyriləri onun vaxtında çıxmışlar, hansı ki, Qur'an deyirlər, məhbubdir. Və deyir ki, onun sözü var, Cəhər-i Sadəkən, deyir ki, Allahın kəlamıdır, məhbub deyil. Və əmç Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra ən əvzəl insanlar Əbubakır sonra onlardır. Ona görə Tövbə surətini 40-cı ayetində dəlil getirir. Hətta on kitab var, bir-birə dəhlindən mübahisə eləyir ki, Əbubakır hamısını əhsələrdir Peyğəmbardan sonra. Sallallahu aleyhi ve sellemdən. Münakişəsi var onlu. Qaraximullah Hidrəti ci yində vəfat iləyir. 68 yaşında. Və qəqidə dəfin olunur. Qəqidə, tabülən qəbistanlığıdır. Qəb qəb qəb Və təqiyyədədir, frendə təxminən bir 10 metr geysən, sağdadır, anasının yanındadır, Fatıma radıyallahu Fatıma radıyallahu gəlir, ədə annağa gəlir, sonra gəlir Həsən, sonra Baqir, sonra Ca'fəriq Sadıq, bir də deynəl-abidin. Yanda hamısı. Və bu da mühtərəm Müsləməllərdir. Və və Ehl-i sevir. Və kimdirse ki, Ehl-i Beyti Ehl-i sevməyir, yalancıdır. Və böyük əlmələrdən bilir Ehl-i Sünnə. Nə üçün? Çünki tələbələrinə üçün, Ebu Hanifə, İmam Malik, eğer onu tələbələri sədməyir, dəliymişə, Ehl-i Sünnə idi. Öyle deyil. Və onun gələ, Ehl-i Beyti budur ki, onları sevməyik, onları hür Qonus, qənimət, yəni cihad olsa, cihaddan ki, qənimət düşmür, qənimət 5 istəyə bölmür. 3 istəsi minili döyüşçülərə verilir, bir istəsi piyadalara, o 5-ci istə özü 5 istəyə bölmür. 5-ci istə özü 5 istəyə bölmür, o 5 istəyə bir, bir kismi gedir fəkillərə, miskinlərə və s. ehtiyaclara və 5-ci istəsi isə gedir Əhl-i Beytə. Xımsa olmaq üçün nə vaxtı cihad? Bu da ayəl qanimi məsəl olub, Sabah Xunus onda verilə İslamda. Və ümumiyyətlə Əhləbeyt münafiqətli deyirik, təhaburlar ümumiyyətlə Əhləsunnə sevər qoları, sevirdə, Lamsun da çox və fikirləsən övladlarını atarıq, kifayətdir. Gör Əli Əbi Talib uşaqlarını nə qoyur? Onlardan bəzilərinin məsələn uşaqlarının birinin adı Əbu Bakır Əbi Talib. Ömer, Sonra uşaqlarını ona Görürsən, sonra Kadın radiyallahu anh, Musayi Kadın, Cəhfir-i Sadıqın oğluyuz. adı Abubakı, kızın adı Ayşə və sonra Zeynil Abidin, kızın adı Ayşə və səir və səir və səir. Onu göstərəcə, əhl-i beytdən necə tabirəz, birilə arasılı münasibət vardır gözəl. Bənsin necə əhl-i şünə vəl-cəmaq, Allahəsəviz və sevməyidədə, elhamdülillə, necə şəriət deyib. Allah subhanət bizi səl-i və səliyyənin yoluna Allah süxanət hələ bizim əməllərimizi qabullan əməllərdən etsin. Allah süxanət hələ, ya rəb, var. Ya rəb, bir... onları şəfabi, ya rəb. onun müsəlmanlar üçün xəstələ, onları şəfabi. Ya rəb, kömək ol. Ya rəb, ölkəmizən üçün müsəlman vəladan qoruyun. Ya rəb, Qarabağ qarşılamadır, bizə kömək ol. Görçdə Amerika bir bəyanı çaldıb, orada, yəni Qarabağı qeydiləməy Özən qeydiləmiyik ki, iş qalınmıq. Sonra gök istəkləniz əldürlər. Yəni, onlar çanfirdilər və Allah subhanıza ilə deyir ki, onlar sizin dininizə qabul, siz olan dinin qabul etməyinizə, onlar sizinə razı olunur. Ona görə nə istəyirlər? Ona görə bunda fikir vermelisən aydındır. Və ümumiyyətlə, sən nəyi söylə? Ya gələk biz olan dinini qabulliyyəyik, bu da mümkündür, ya da gələk biz olan Qarabağ azad diye inşallah ikinizin seçirik və o üçün şərəfdir və Allah subhanətələ bizə bunda kömək olsun və Allah subhanətlə bizə fitnədən və əhlindən qorusun İbadə Allah İnan Allah Estağfurullah və atubu iləy <coughs> Elhamdülilləh Elhamdülilləh Və salatu və salamu alə ya mən la nəbiyyə إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ